аби всі були в нього перед очима, і ніхто не займався на зборах сторонніми справами. Ні жива, ні мертва, Іра сіла на вільне місце і опустила очі. Чоловік за трибуною все ще мовчав, тож Іра, не розуміючи, що діється, глянула на нього. Він дивився прямо на неї. — Ольга Григорівна, — промовив чоловік, не відводячи погляду від Іри. «Ви доводили до відома нових членів ПЕД-колективу, що на збори треба приходити за п'ять хвилин до десятої?» «Так, Степане Олександровичу», – озвалася зовсім з іншого кутка залу завуч, «усі були мною попереджені». «Степан Олександрович? Директор?» – тільки й устигла подумати Іра. «Напишете мені після зборів пояснювальну записку». Тепер директор дивився вже кудись у простір, але Іра зрозуміла, що його слова звернені до неї. «Я не думала», – хотіла вона пояснити причину свого запізнення, але Степан Олександрович так само, дивлячись у бік, урвав її на півслові. «Не слід зараз нічого розповідати». «Напишете про все в пояснювальній!» Збори пішли своїм штибом. Доповідач повів далі перервану розповідь, а Іра сиділа, втиснувшись у крісло, і не розуміла жодного слова з того, що мовилося з трибуни. Голова її палала, обличчя стало червоним. «Звикай, дівчинко!» Почула вона раптом а зовсім поруч мелодійний жіночий голос і поглянула в той бік. Ліворуч від неї сиділа немолода, надзвичайно вродлива жінка. Ледь примруживши очі, вона підбадьорливо посміхалася до Іри. «І не звертай уваги. Це все не страшно. Голос лунав так заспокійливо, а вигляд жінки був такий невідповідний до того, що діялося навколо, що Іра навіть сторопіла з несподіванки та так і завмерла дивлячись на свою прекрасну сусідку. «Кіра Анатоліївна, не треба говорити разом зі мною. Вам нададуть слово!» Почулося з трибуни. І хоча директор не дивився на них, вчителі, які сиділи поблизу, повернули до них голови. Красива жінка кинула погляд на оратора, примружила очі і знову посміхнулася. А втім, уже не так підбадьорливо. Іра дивилася на Кіру Анатоліївну, он як звуть її сусідку, і не могла відвести від неї очей. Директор, зі своєю доповіддю, школа, збори, навіть пояснювальна записка, яку Ірі належало писати, все, що ще хвилину тому викликало в неї стільки хвилювань, ураз зникло. Іра бачила тільки Кіру Анатоліївну. Інтерес до неї поглинув решту переживань. Це була любов з першого погляду. Кіра Анатоліївна належала якраз до того типу жінок, які найбільше подобалися Ірі, та до яких у майбутньому їй дуже хотілося б належити самій. Поки її подружки бігали на побачення та займалися собою, Іра спостерігала людей збоку та за зовнішніми рисами розпізнавати характер. Тепер, глянувши на будь-яку людину, вона легко малювала собі картину її внутрішнього світу і майже ніколи не помилялася. Очі дзеркало душі, обличчя – відображення життя. Наше життя – це те, що ми самі собі побудували. Людина сама кує свою долю, такий був і рендивіз, і ніяк, і чужі історії, не могли похитнути цього її переконання. Іра була цілком певна, що життя людини, її доля, прямо залежить від неї самої, від того, яка вона є, якою почувається в наколишньому світі і наскільки прагне змінити своє життя, на краще, побачивши тут на зборах Кіру Анатоліївну, вона враз відчула, що це, мабуть, незвичайна жінка. Упродовж цього засідання, Іра не раз повертала голову до прекрасної сусідки, і, хоча не могла з нею говорити, зате роздивилася кожну рисочку її чарівного обличчя, що так і вабило до себе. Який прекрасний профіль. Високе ледь опукле чоло, невеликий прямий ніс, підняті немов усміхнені вуста, лагідне підборіддя. І в усьому відчувається надзвичайна гармонія та рівновага.